إن الذين يكتمون ما أنزل الله من آياتنا والهدى ينعر ما تبينه وتذكرت خالص ما قد اتيناه الله صافي الزينته يعني واضح ايدن olan olanı ve hidayeti bizlere mer buna yəl anhumullah vəl anhumu Allah və lənət edənlər lənət edir. Bəqərə surasının 159-cu ayətidir. Həmçinin Allah subhanə və təala buyurur: "İnnellezina yaktumuna O kəsler ki, Allahın kitabdan nazil etdiyini gizlədərlər. Bəqərə surasının 174-cü ayətidir. bu ayələrin sonunda şiddətli Yəni o insanlara şiddət gəlmişdi. Həmçinin Allah Subhanahu Taala buyurur: "Və teala mīthāqallazīna ūtülkitāb la tubayyinūnhū linnāsi və lā kitab verilən kəsdərdən əhd almışdır. Onlardan misaq əhd almış ki, onlar onlara nabil olanı insanlara bəyan etsinlər, gizlətməsinlər. Fə nəbəduhu vara zuhurihim Və iştəruu bihi təmənən qalilə Fəbi' fəmə yeştərun Allahusübələni o kəslərin etdi əmər haqqında xəbər verir Onlar nazil olanı arxalarında qizlətdilər Onu ucuz qiymətə satdılar Və onların bu ticarəsi nətis ticarətdir Bu alışverişi nətis alışverişdir Ali İlman surəsinin 187-ci ayətdir Bu ayələrdə ilmi Allah üçün öyrənənin fəziləti və elmi Allahdan qeyri üçün öyrənim və yaxud da elmi gizlədənə də, də hansı şiddətlər qayil olmuşsa qeyəm olur. Dəyəməzsən, bir həftində buyurur. Sıxın. Mən tə'alləmə ilmən mimmə yübtağə bihi vəchullah lə yətəəlləmhu illə liyusibə bihi əradə minəd-duniyə Kim elm alarsa Yalnız Allah zati üçün. Ə e, kim elməlarsa Allahdan qeyris üçün. Yəni Allahın razılığını istəmədən və həmin aldığı elm yalnız dünya məqsədlərini, dünyada bir şeylərə nail olmağı qəsd edirsə, lem e, yecid demə yecid urfəl cənnə qiyamə. O qiyamət günü cennetin ini belə duymaq. Əkcə Əbu e, Davud Rəhməhullah təhayy doğru isnadla rəvayət etmişdir. Həmçinin İmam Zəhrah Rəhməhullah qeyd edir: "Vaqad marr hadid Əbi Hüreyra Rəziyallahu anhu fi fələkəllədin yushabhum ilə ishabuna Həmçinin biraz bundan öncə dəftərlərdə qeyd olmuşdur üç kəs ki, onlar Ən birinci cəhənnəmə sürükənlərdən ocaqları o üç kəsə biri hansıdır? Quram, alim. alim. alim. alim. alim. Ona alim desinlər deyə, ən öyrənən. Həmişə qari, alim. yəni Qurani okuyan ona qari desinlər deyə, oxuyan. Yəni, o üç kəsdən biri elm sahibi idi, hansı ki, elmi Allah rəzisi üçün deyil, başqası üçün. Yəni başqa məktəblərdə öyrənən şəxs idi. Yerdə qalan ikisi şəhid və Allah yolunda mal sədəq edən ə, Daha doğrusu ə, Malını sədəq edən Lakin Allah üçün deyil ona çox sədəq edən Desinlər deyə Həm üçün döyüşən kəs Yəni cihadda ə, şəhid olan kəs Lakin Allah üçün deyil ona mücahid Və yaxud da şücə Yəni ə, bacarıqlı və s. desinlər deyə Buyurur rəhmətullah Və yəxnə binəyyub Ənibdə cüreyc يعني أبي زبير أن مرفوعا قال لا تتعلموا لا تتعلموا العلم لتباهوا به الأولماء أو تماروا به السفهاء في مثلا جابر ابن الله روايك في هذه في مثلا يقولون علمي آلملere بنزمك آلملين يعني آلم كم يجرمك فياقطع səhihlərdən, yəni aşağılardan üstün görünmək, onların gözündə alim görünmək üçün ilm öyrənməyin. və və təxayyüru bihi l-məcəlis. Həmçinin ilm məclislərində gözə görünən olmaq üçün, ilm məclisləri qəzmək üçün ilm almayın. Bundan sonra məsələn buyurur: "Fə kim bunu edərsə, yəni bu məqsədlər üçün ilm alarsa, وهو يريد في حنم يقول النار النار هذا ابن وحب رحمه الله صحيح حدث وهو إسحاق بن يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من افتغى افتغى العلم يباهده الولماء أو يماري به السفهاء أو تقبله Əs ilə kimnət ilə sə Bu hədislə demək ki, bundan öncə otunulmuş hədisin mənasında o və ki, əlavə olaraq qeyd olunur Və insanların qəlbini oxşamaq üçün, insanların qəlbini özlə tərəf çəkmək üçün elm öyrənərsə onun yeri cəhənnəmdir Hədisin başqa bir, hədisi bir rəvayətimizdə buyurulur Fə ədxələhullahinnə Onu Allah dəla cəhənnəmə atar Yəni, kim bu məqsədlərlə ilm öyrənərsə, Allah Allah onu cəhənnəmə atar. Hədzi imam tirmizi rəvayət etmiş və istinadı sahib söyləmişdir. Təvələr, qızdan başqa bir hədzi buyurur. Mən sülə <su> ən <an> ilmin təkətəməhu İndiyə qədər göstəcəyimiz hədzi ilmi Allah rızası üçün deyil, başqa məqsədlərlə öyrənmək yaxın Bundan sonra isə İmam Zəhib rəhməhullah ilmi gizlətmək haqqında hədzi ilmə gətirir və buyurur. وَمَنْ سُوَيْلَ عَنْ Eğer kimden bir ilm hakkında soruşlarsa ya tabi ki İslami ilmlerde ve onu gizlederse buyurur اُوْجْعِمَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِيجَامٍ مِنَ النَّارِ O kıyamet günü cehennem odundan hazırlanmış demirle e, demir onun ağzına salınar cehennem günü onun ağzına nicem yani Atın yüyanı də ilələyəcək Atın yüyanı kimi cehennəm odundan hazırlamış demir onun ağzına səqlər. Ve qal Abdullah bin Ayyâş ən Ali ən Ebu Abdurrahman əlkübəli ən Abdullah bin Amr ən Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm qal mən kətəm ilmən Əlcəməhullahi yəvməli qiyamə Biləcəm minəlnar Qaləl-həkim Alə şartı himə Vələ ələm ləhu illə e, Təxminən il eyni mənalı bir hədsi Abdullah ibn Amr Radiyallahu anhu Fəyəmətə minələ etmiş Bu hədsin e, İmam-ı Həkim rəhməhullah Bu hədsin Buhar və müslimin şəxslərinə Uyğun olduğunu söyləmişdir Yəni hədsin Təxdiyini dələt edərək Onun Bukar və Müsləmin şəhslərinə uyğun olduğunu söyləmişdir Başqa bir həzifə isə buyurulur Fəyamət buyurur, buyurur Allahümmə inni əudu bekə min ilmin lə yənsə Bu Fəyamət səhəmin dualarındandır Fəyamət buyurur Allahım faydasız ilimdən sənə sığınıram Allahümmə inni əudu bekə min ilmin lə yənsə Biz də Allah s.ə.və ya faydasız ilimdən sığınıram Allah s.a.w. faydası elimden korusun. <gülüyor> faydası elim bunun altına burada dağıtın Allah için alınmayan öğlenilen, yani Allah'tan gelir üçün öğlenilen elim. Allah'tan gelir için öğlenilen elim faydası elimdir. Çünkü gıyamet günü insana hiçbir faydası yoktu. Hemşinin geri İslami elimlerden Müslümanlara İslam Müslümanlara faydası olmayan Elmlər Məsələn, fəlsəfə kimi və s. Bunlar da Faydasız elmlərdir Hətta insan, desək, mən bunu Allah zəhət üçün öyrənirəm Mümkün deyil Bu cür elmlər Allah zəhət üçün Öyrənilə bilməz Başqı bir hədsəfə ya məsələn buyurur Mən təalləmi ilmənli qeyri illəh Əv əradə bihi qeyri Allah Fəl yəsəbəb və Əgər kim Allahtan qeyri üçün ilm öyrənərsə yerini cəhənnəmdə hazırlasın. Hədsi imam tirmizi rəvayət etmiş və həsən hədsi olduğunu buyurmuş. İbn Məqnud radiyallahu anhətən rəvayət olunur. Qal Mən təəlləməl ilmə Ləm yəməldih Ləm, yəməl ləm yəzidhü İlmün illəki Kim ilm öyrənərsə Və sonra o ilmə əməl etməzsə, bu ilm ona təkəbürlükdən başqa bir şey artırmaz. Bu elm ona təkəbürlükdən başqa bir şey artırmaz. Bu, İbn-i Məhsud radiyallahu anhunun kelamıdır. Vəruyə <görüyə>, ən əbi Umama əlbəhili radiyallahu anhu an ənilnəbiyyə sallallahu aleyhü və səlləm yüceəu bi ilmi bi ilmi s-su yəvməl qiyamə Fəyüqdəfu fəy cəhənnəm Əb-i Uməmə Əl-Bəhili radiyallahu anhın fəyəmətəmdən etdiyi bu rəvayətə fəyəmətəm buyurur Fis ilm Yəni şəriət ilmlərindən başqa biri Və yaxud da Allah və sün deyil başqası üçün öyrənmiş ilm Diyamət günü gətirilər Və cəhənnəmə atlar Fəyədurur Bi qasbihi kəmə yəduru əlhəməru e, bir rəhi Və yüqal bi Və o cehennemde cəhənnəm odunda fırlanar Necə ki, uzun öz ipinin ətrafında fırlanar Yəni uzun qulaq e, ip ilə bir yerə bağlanırsa onun ətrafında necə fırlanırsa Belə fırlanar Və ondan soruslar Bimə, e, bimə laqit hada inma istedin bih. V həmin adama, yəni bu bu cür elma alan insana deyirlər ki, sən nəyə görə bunla araşdısın? Yəni nəyə görə cəhənnəmə apıldın? Biz ki səndən elma alırdıq, biz ki səndən doğrunu, haqqı götürürdük. Feyəqul və kətafə. Kuntu ukhalikukum ila ma enhaakum anhu. Mən sizə bir şey qadağan edirdim, lakin özüm sizə müfalif olurdum, yəni sizə dediyimi etmirdim. Bu, o kəslərə aid ki, onlar elm alırlar, lakin sonra həmin elmə əməl etmirlər. Bu mənalı hədislər sahəsiz hizapsızdır. Başqa buyurulur, cənnətdə insanlar soruşacaqlar, cəhənnəmə atılmış bir kəs haqqında ki, ey Rəbbimiz neyə görə onu cəhənnəmə atdın? O ki, bizi öyrədirdi, bizi haqqa o onlara cavab ediləcək ki, O sizə öyrədirdi, istə qadağam edirdi, özü çəkinmirdi, istə əmr edirdi, özü əməl etmirdi. Buyurur Rəxməhullah, Və qali Hiləl ibn-i Ələdən rəvayət olunur ki, buyurur, İlm tələb etmək şiddəsidir. Və xifduhu əşəddü min tələbih. Onu öyrənmək sə, onu əzbərləmək sə, onu tələb etməkdən, yani öyrənməkdən daha şiddətlidir. Və li əməl bihə əşəddü min hifdih. Ona əməl etmək sə, onu əzbərləməkdən, yadaşıda saxlamaqdan daha, daha şiddətlidir. Və sələmətü minhü əşəddü min əməl bih. Və bu elinlə salamat qalmaq. Ona əməl etməkdən də daha şiddətlidir. Yəni, bu alimin sözünə fikir şey versək, elm tələb etmək, yəni elm məclislərində elə belə oturmaq və yaxud da kitab oxumaq ən asanıdır. Təbii ki, bunda öz əzri var, əgər Allah əzası üçün isə. Lakin, bu ən asan işlərdəndir. Lakin, bunu şeyhinə adlandırdığı şərif, kətindir. Hər kisi müəssər olmur. Hər kəs öz nəslini çıxıb buna məcbur edə bilmir. Dünya çoxlarını alınadır. Öz aramızda fikir versək, görəsdir ki, çoxları küçülət gəzməyi boş vaxt çox tapır. Amma Quran oxumayı yox. Həstə bəzi çağırsan ki, gəl elin məclisində, gəl Quran oxuyaq və s. Çətin gətirə bilərsən. Amma onun bunun qeybətini eləmək, onun bunun arxasını danışmaq, nəmimək etmək, boş-boş işlərə vaxt sərf etmək asan. Ona görə buyurur Rəhməq Allah. Elm tələb etmək kəsindir. Hər süsü müəssər olmur. Bundan sonra ikinci buyurur, onu əzbərləmək, onu yadda saxlamaq bundan daha kəsindir. Yani elm tələb etməkdən daha kəsindir. Üçüncü buyurur, ona əməl etmək ondan da kəsindir. Yəni insan hər öyrədini əzbərləyirmə? Hər siyyətimizdən öyrəndiklərini sorsaq yadında yoxdur. Yadına, yadına salsaq deyəcək, bunu eşitmişəm dərslə. Hətta bəzərimiz Allah qorsun əzbərlədiyi Quranı belə onudur. <gülüyor> Nəinki, hər eşdiyi dərti, hər eşdiyi hətti və yaxud da şimətli sözləri. Üçüncü buyurur, buna əməl etmək, əzbərləməkdən daha çəsindir. Çoxlarımız çox şeyləri bilirik. Çox eşitmişik dərslərdə, kitablardan oxumuşuq, kasetlərdə və s. Amma ona əməl edən varmı? Hər eşdiyimiz həttə əməl edirik mi biz? İmam-ı Əhməd rəhməhullah Müsnət kütabında 40 minə yaxın hədis toplayıb və olunur ki, hər bir hədsi yazmamışdan öncə o hədsa əməl edəndir. Və həmçinin rəhməhullahdan rəvayət olunur ki, eşdiyin hər bir hədsa əməl et ki, o hədsin əslindən olasan. O hədsa əməl edənlərdən olasan. Amma hanım bizdə belə iman, hanım buna əməl edən. Ə sonra dördüncü cü olaq buyurur. Və salamat mənhu əşəbd min etməkdən daha şiddətidir onun üzərində salamat qalmaq. Sonda isə Ümürət Əbrahman Allah dua edir. Allahumma elhimna rushtana, Peyrəbimiz bizi yani, haqqə yönəlt, haqqə ilham et. İmən min nikə və kəramə öz minnətin və kəraməti ilə bizə Allahdan istəyir ki, bizə haqq hökəmini hər zaman və haqq yolunda sağ qalmağı Bundan sonra İmam Əbii Rəhməllahu buyurur: "Ən kəbirətə səhrişə 30 30". Bu 6-cı böyük günah. Mənən əsaslı böyük günah Məndənlik. Məndən nədir? Şey ki, Yox, məndən insanlar arasında nəmimə etmək. İnsanlar, eee, insanlara minnət qoymaq. İnsanlara verdiyinə görə minnət qoymaq. Bu halda Allah Subhanahu va Taala Baqara surəsinin 264-cü ayətində buyurur: La tubtalu sadaqatukum bil-manni wal-adha. Etinin sadəqaları mann və əzə ila fətil etmir. Mann minnət qoymaqdır. Yəni insana bir şey sadəqə etdikdən sonra ona desən ki, bax mən sənə vermişdim. Filan vaxt mən sənə etmişdim bu köməkliyi, vəsailə kimi. Əzə isə başqalarına yaymaqla sadəqəni vacib etməkdir. Yəni, birisində sadəq sonra başqalarını deyirsən ki, mən filanşəsə belə köməkliklər eləm. Allah sp. buranı da buyurur. Ey iman gətirənlər, sadəqalarınızı mən və ədə ilə batil etməyin. Və bu, hər bir sadəqəyə girir, fərbi yoxdur, mallan olsun və qeyddir. Köməkliklə, və s. Yəni, hər bir növ sadəqanı batil edir. Buna görə də əməli etməmiş, etdiyin zaman və etdikdən sonra onu batil olmaqdan qormaq lazımdır. Əməli etməmiş, etdiyin zaman və etdikdən sonra onu batil olmaqdan qormaq lazımdır. Şahin bir hədstə isə buyurulur. Sələtətun lə yüfəlluhumullah və lə yəndur iləyhim yevmən qiyamə və lə yüzəkkihim və ləhum əzəbun əlim Üç kəs var ki, Allah subhəni və Teala qiyamət günü onlarla danışmaz, onlar tərəfə baxmaz, onları təzki etməz, yəni onların tərəfini saxlamaz, tərəfləməz və onlara şiddətli əzab vardır. Bu kəslər buyurur, qeyamət qəsələm, Əl-Musqul-İzəri <coughs> <"El> Əl-Musqul-İzəra <coughs> İzarı, yəni giyimi topuğundan aşağı düşən kəs 2. Vəl-mənnən Yəni, edən insan 3. Vəl-münfiqü silətəhu bihəl Öz malını yalandan an dişməklə satan ticaretçi 1. Faltarı topqundan aşağı düşən kəs 2. Mənnənlik edən, yəni verdiyinə və yaxud da etdiyinə görə sonra insanlara minnət qoyan kəs, üçüncü malını e, and içməklə and içməklə satan kəs, yalandan and içməklə satan kəs. Və hə, bunda formaları çoxdur. Yəni olsun ki, imam ləhəbi e, bunu ayrılıqda qeydiləcək malını yalandan and içməklə satan. Olsun ki, malının yaxşı olmasına and içsin və həmçin olsun ki, Onu ki, səndən başqa başqalarına bu malı. Bu qədər dəriz mən ona vermədim. Nəsar üsullarla malını e, aldatmaqla satsın. Buyurun, rahmetullah. Ana Umar bin Yazir əş-Şami Əbi Sələ an Əbi Səllam an Əbi Umama əl-Bahi rəziyallahu anhu qald. Qal, Rasulullah sallallahu əleyhi və sallam: La yaqbalu Allahu minhum sarfan wala adla Abu Umama al-Bahili radiyallahu anh anhu an sallallahu alayhi ve sellem buyurur uc kes var ki Allah subhanahu ve taala onlardan ne fardini ne de nafietini qabul edir ne fardini ne de nafietini qabul edir Və bunlardan buyurur Pəyəməsən birinci Əğ Əğ Kim gələdi? Qul Ağ olan Valideynlə Ağ olan Valideynlə, yəni incidən kəs Ona əzab verən, əziyyət edən kəs İkinci Mənnən Yəni Mənnən nədir deyil? Minnət Minnət qoyan kəs Üçüncü Qoli müqəddəb bir qədər Qədəri Təksib edən, <gülüyor> inkar edən, yalanlayan kəs Buyurur rəhməlullah Qəbirə qədər səhəbə 37-ci böyük günah Qədəri təkib edən Qədəri yalanlayan Təkib edən Allah səhəni səhəni səhəni Qədər haqqında Quranda çox ayələrdə buyurmuşdur Həni, Qurana oxuyayanlar bilir, hamımız bilir ki Quranda çox ayələr var Qədər haqqında Qədər surəsinin 49-cu ayətində buyurur İnna kullə şeyin xaləqnəhu Bi qədər Biz bir şeyi onun öncədən yazılmış qədəri ilə yaraddıq. Yəni, qədərlə uyğun yaraddıq. Hər bir şeyin qədəri öncədən yazılmışdır, öncədən qeyd olunmuşdur löv məhfuzda. Həmçin, Allah Subhanət hala buyurur, Və Allahum xələqətum və mə təəməlun. Saffət surəsinin 96-cı ayətdə Allah sizləri və sizlərin etdiklərini yaradıq. Sizlərin və sizlərin əməllərini yaradıq. Ərəb surəsinin 16-cı ayətində buyurur o Əgər Allah kimi zəlalətə salarsa, onu hidayət edən olabilməz Onu heç kəs hidayət edə bilməz yani Allah salar, kimisə zəlalətə salarsa, bu yerdə qədərə nə dəlil var? onun heç kim hidayət edə bilməz. Qədərə nədir bu yerlə? Tov. Əgər Allah təala Allah bir kəsin cəhədvətdə olacağını onun qədərinə yazıbsa, o kəs heç kəs hidayət edə bilməz. Həmişə Allah Subhanahu buyurur: "Və mə təşəəunə illə an yəşəə Allah." Və mə təşəəunə illə an Allah siz istəy bilməsiniz əgər Allah istəməsə. Dəhr surətinin 30-cu ayəsi. Bu ayədə qədərə nədani var. İnsan felavat ona səbəb Biz bilirik ki qədəri dörd mərtəbəsi var. O mərtəbələrin biridir. Məxfiyət, istək, iradə mərtəbəsidir. Dəyişmə iman kamil olmaz. bu 4 mərtəbəyə iman gətənə qədər. 4 mərtəbə hansılar? Kim sayaq? Allahın hər şey bilmə sözü ilə. əzəli elm. Yaxud bağlayıq. 2-ci yazı mərhələsidir. yəni yazı. Yadma. Yazı mərhələsidir. Yəni bir şeyin yazılması. 3-cü məqam qədər. Meşiyyət, iradə, istək mərhələsidir. 4-cü yaratmaq mərhələsidir. Və bu ə, ayə hansı qədərin hansı mərhələsinə dəlidir? Meşiyyət mərhələsinə dəlidir. Allah təbdi buyurur: "Əmər teşəunə illə en yəşə Allâh." İstəyə bilməzsiniz əgər Allah istəməsə Yəni insanların istəyi Allah subhanələnin istəyi ilə istəyir üçməsə Həmin istəyək baş verə bilməz İnsan həmin şeyə əməl edə bilməz Həmçinə Allah subhanələ Şəms surəsinin 8-cü əksən buyurur Fəlhəməhə xucurəhə və təqvəhə Fəlhəməhə xucurəhə və təqvəhə Yəni pis-pislərini də, yaxşılıqlarını da Allah subhanələ olaraq verib onlara, yəni ona ilham edib <gülüyor> bu haqda İmam-ı Zəhəb rəhməllə buyurur Quranda dəlillər sayısız hesabsızdır, Allah s.ə.qədəri e, yəni, yazmasına və qədər imanın vacib olmasına Quranda dəlillər sayısız, hesabsızdır buyurur rəhməllə və zəxil heyn min hədif Cibril aleyhissələm qalb يا رسول الله ما الايمان؟ بخاري ومسلم روايت ettiği Cibril hadisinde Cibril Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'le soruşur. Ey Allah'ın Resulü iman nedir? Ve Peygamber Efendimiz cevap verir: "En tu'mina billah ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve Allaha Mələikəti Mələklərinə Və kutubi, Onun kitaplarına Və Rusuli Onun rəsullarına Və Bəədəl-Mud Ölümdən sonra dirlişə Və altıncı cı buyurur Qədər Qədər Qədərini və şərinin Allahdan olmasına iman getirmək Yəni bu hədistə Məşhur hədistə Bu hədistə e, yani dəftələrlə Qeyd etmiş ki, bundan öncə də Peyyələməsələm qeyd edilir, imanın şəxslərində qədərə iman gəsinmək və dedir ki, qədərə iman samil olmaz onun dörd mənsəbəsinə iman gəsinək edək. Buyurur, rəhməlləhu Və qalə Abdurrahman bin Əbi e, Məvali Həddəsənə Udeyd Udeydullah bin Muhib Əbi Bəkər bin Muhammed Əmrəf Ana Aişe radıyallahu anha qalat qala, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hissun lanan la Buyur Aişe radıyallahu anha da fe buyurur altı <gülüyor> kəs var ki, lənət olunublar Lanahumullah la Allah onlara lənət edib və küllü nəbiyyə mücəb və hər bir dəvəti qəbul olunan, duası qəbul olunan teğəmbər onlara lənət edir. Və bu, altı kəsi tevəməsən qeyd edir, buyurur. Əl-Mükəddəbdi qədər illə Allahın qədərini təkçib edən, yalanlayan insan və zəidu fiqtəb illə və Allahın kitabına Yəni Qur'anə əlavələr edən kəs. Və mutasellif bir cəbarut güvvəsi ilə başqasının üzərinə hakim kəsilən, onun malını əlindən alan kəs. Və mustəhiddu li hurmatillah Allahın haram vurduqlarını halal görən insan və müstəhil min əsrati ma fərrəməllah Allahın haram etdi, etdiyi e, şeylərdən e, Allahın ahram buyurduqlarını halal, halal bilənlər, yəni xüsusi haram bildiklərini, bəzi xüsusi haram halal edənlər və tərkü is-sunnəti və tərk edənlər Bu hadis isnadı sahihdir. Bu hadis İmam Hakim rivayet etmişdir. İs nadı sahihdir. bir hadisdə isə buyurulur. Hüseyn bin Ösfə Əddeməşqə hadəsən Yunus bin Meysarə an Əli İdris an Əli Dərda rəziyallahu anhu an sallallahu əleyhi və səlləm qald: "La yudxu Əyəkun və ləməkəzvəbun bil qədər və ləmədminin xəmər Bu əzsə buyurulur Üç kəs insan cənnətə girməz Və deyinlərinə əzək edən Qədəri yalanlayan Və Daimə ə, İçən insandır daima içən insan Yəni ağılını başına ataran xəmər Yəni spirtli içən insan vəki hadisdə müəyyən yəni zəiflik fəxri. Hətta zəiflik fəxri. Və qala Abdul Aziz ibn Abi Halid an abiye an ibn Umar radiusallahu anhu an-nabiy sallallahu alayhi sallam el-qədariyə necus necus hələ ümmə. bu hadisdə buyurur qədərlər, yəni qədəri inkar edənlər bütün ümmətimizin məcusləridirlər. Başqa bir hədişdə ki, buyurulur e, İbn-i Ömer radiyallahu anhudan buyurur, fəyəməsəsələ, mən işitdim Səyəkunu fə ümməti qovmun bil qədər Mənim ümmətimdən elə insanlar olacaq ki, onlar qədəri yalanlayacaqlar. هديث امام مسلم الشيخ لرناؤل غندر وصحفها الترمذي من هديث ابي الصقر النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال ان فلان يقرأ علي عليك السلام فقال انه بلغني انه قد احتف فان كان قد احتف Fələ tuqri'uhu minni sələm Tirmizi rəhmə Allahum buyurduğu bu hədstə İbn-Əmər radiyallahu anə rəvayət olan bu hədstə buyurulur, İbn-Əmərə yanına bir kişi gəlir və deyir ki filan kəsət sənə salam göndərir və İbn-Əmər cavabına buyurur ki mən eşitmişəm ki o qədər haqqında Yəni yeni fikirlər söyləyir. Əgər həqiqətən məndən ona salam çapdırma. Sonra buyurun Innə semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi və sallam yəqul buyurur ki mən eşitdim peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur yəqulu fi hadi l-ümmah qasfun və masfə au qazfun qadar. Elmən peyğəmbər sallallahu alayhi və ki bizim ümmətimizdə qədəri inkar edənlər, qədər haqqında yəni doğru olmayan rə rəylər söyləyənlər olacaqdır. Və belə böyük bir alimin mənim salamı ona çatdırma, əgər belə deyirsə sözü, yəni ona salam çatdırma, yəni ondan üz döndərməsi təbii ki, həmin insanın yolunun azmasına qəlalə edir. Buyurur, rəxmətullah və mənsur ən rabi bin Hirash Ənə Ali bin Əbi Talib radiyallaha ənhu qal qalə Resulullah sallallahu aleyhi səlləm lə yu'minu əbdun həttə yu'minə bi ərbə Əli radiyallahu anh təqəbbəl səsəndən ehtib olaraqda buyurulur bir insan iman gətirmiş olmaz dörd şəyə iman gətirənə qədər buyurur, en la və buyurur yəşhədə ən lə iləhəlləh və ənni rəsulullah Allah səhəni və tealəni şəhadət e, elinə və fəyyəmə səhəmin onun rəsulu olma şahidlik edincə və yu'minu bil bəq və qiyamət gününə iman gətirincə və yu'minu bil qazar qədərə iman gətirincə yəni bu dörd şeyə Allah spantalanından başqa haqq məbulunun olmadığına fəyyəmə səhəmin onun rəsulu olmasına qiyamət gününə yəni qiyamət gün dirsəlişə və qədərə iman gətirənə qədər iman sahibi olmaz hədsi إمام ترمزي صحيح إسناقنا رواية تمشتي الباقية حدثنا الأوزائي أن ابن جريد أن أبي زبير أن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المجوس هذه الأمة المكذبون بقدر الله إن, إن ماردوا فلا تعودوهم وهذا تسوي رول تسوي Qədəri inkar edənlər bizim ümmətli məcursiləridirlər. Əgər onlar xəst onların ziyarətinə getməyin. Və inmətu, fələ tüsəllü aleyhim. Əgər ölsələr, onlara cenazə namazı qılmayın. Və inna qim ütumuhum, fələ tüsəllimu aleyhim. Əgər onlarla rastlaşsanız, onlara salam verməyin. Bu hədstə qədəri inkar edənlərin, Yəni, etdikləri xatanın nə qədər böyük olması, nə qədər dəyirli olması öz əskin tapır. Peyəmələsən buyurur, əgər onlar xəstələnsələr, onları ziyarət etməyin, xəstəni ziyarət etmək müsəlmanın haqqlarındandır. Sonra buyurur, əgər ölsələr, ona cənabə namaz qılmayın. Müsəlman kəs öləndə ona cənabə namaz qılmaq müsəlmanın haqqlarındandır. Əgər onlarla rastlaşsanız, onlara salam verməyin. والبقية على الدمشق محمد بن جحادة يزيد بن حسين معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله نبيا قط إلا وفي أمته قدرية ومرجعة معاذ بن جبل رضي الله في غمثنا رواكي ذلك Elə bir ümmət yoxdur ki Elə bir Peyğəmbər yoxdur ki Allah subhanısa onu bir ümmətə göndərsin Onun ümmətindən qədərlər Və murciyələr olmasın Allah subhanı ve ta'la qədərləri Və murciyələri Yəni qədəri inkar edənləri Və murciyələri Yetmiş Peyğəmbərin dili ilə yanət etmişdir. Və hətta İmam Tabərani eee rivayət etmişdir, lakin hədisdə zəiflik var. Əl-Təsəyyiq Əbi Qusr, Əbi Məsuud, Əbi Hüreyrə radiyallaha anhu mərku'an tələfətun lə yükellihumu allah və lə yənfur ileyhim yuhmən qiyamə və lə yüzəkkihim Bu hədsi biraz önce qeydik ki, Ebu Reyrədən rəvayət olan bu üç kəs var ki, onları Allah səhəni ve Teala danışdırmaz və onlara baxmaz və onları tərəfini saxlamaz, tərifləməz qıyamət günü O kəs və hansı kəsərdir biraz öncə İzharı topu tanıştır, Yox, o Aburiyy rəhəsi deyilir. Aburiyy rəhəsi deyilir. Aburiyy rəhəsi deyilir. Aburiyy rəhəsi deyilir. Elmükədəb bil qadr qadr qadrı inkar edən ve müdmülü filhəmə daimə işgəşən. Üçüncü buyur. Elmütəbərri, validi, valideynlərindən yüz döndürən. Valideynlərindən yüz döndürən. Sufiyyəni səvrəy, Amar, əmr, əmr, ولا غفارا ان رجل انا فدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه vardır bizim ümmətimdə məcusi qədər yoxdur deyənlərdir lakin həqiqətə zəiflik vardır lakin zəiflik vardır Ən Hüseyin, Ən Aişə, Ən Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm Ən Qadariyyə məclusu həzih ümmə Ən Aişə radiyallahu anhəl vəvayət olunan bu hədəstə buyurur Qədərlər bizim ümmətin məclusləridirlər Və həziyyə əhədiyət lə təfqud lida'fi rəvatihi İmam Zəhəri sonda sonda məcusi lər haqqında, yəni bu ümmətin məcusiləri deyiləndə bu hədislər haqqında sonda buyurur, bu sayılmış hədislər ravidənin zəifliyindən, səhihliyin zəifliyinə görə sabit deyildir, yəni sahih deyildir. Yəni bu qeyd olmuş hədislərin əksəriyyətində deyə olarkı hamsında zəiflik var. Yalnız məcusi lər haqqında gələn, lakin ondan öncə qeyd olmuş hədislərin içində əksəriyyəti, yəni فهي لديهم هدثات صحيحين بيعطي زائد كيدة في مدينة هدثات صحيحة الله عمران وغير واحد النزار بن هيان عن عكما عن ابن عباس مرفوعا وصنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب القدرية والمرجئة İbn-Nə Basra dənaqdan gələn bu hədisdə buyurulur Mərfuən, yəni dəyənmət səhəmək istinad edərək buyurur Ümmətindən iki kişim insanlar vardır ki İki kişim e, insanlar vardır ki, ümmətindən onların İslam'dan heç bir payı yoxdur Qədərlər və mürciyyələr bu hədifdə zəifdir Hədifdə bir biraz ki, bir az öncə qeytin üçün mürciyyələr haqqında buyrulan hədiflər də zəifdir Nizaran Tekelleme fiyhi ibni Hibben Yani bu hadistə gəlil olunmuş Həmin şəxs həqqində Nizaran həqqində İbni Hibben danışmışdır Yani onun zəyif olduğunu Gəyil etmişdir Başqa bir revayəstə buyurur Ebu Asim el-Nabiyyil Ve Muhammed ibn-i Musab En-Bese En-Zuhri En-Said-i Museyib Ən Əbi Hüreyra radiyallahu ənhu qal Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Əxri tələmin fil qadər dişirari hədi ümmə ə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu həbsində qeyd edir qədər haqqında danışılan yəni, danışan dağınş, kəslər bu ümmətin ən şər insanlardır, ən pis insanlardırlar. Hədsi İmam ə, Təbərani rəvayət edir. Həmçin Hüzeyfa rəvayət ona hədsi səfəyəməsən buyurur Xələqəllâh kullə sani və sənəkihi Allah subhəni və teala hər bir şeyi, hər bir insanın və onun ehtiyini yaratmışdır. Allah subhəni və teala hər bir kəsi yəni hər bir düzərdəni onun cəhdini, onun etdiyini yaratmışdır. Yəni, yaradılmış hər bir şey, yaradılmış hər bir məxluq və onların etdikləri əməllər də Allahın məxluqatlarıdır. Biz bu qədər mövzusuna qədər dərsində geniş toxunmuşduq. Lakin İmam Zəhəb rəhmətullah burada yalnız qədərin inkar edənlərə haqqında gələn həbsləri dəyək səhif olaraq. Yenə həqiqətlər topluyum. Çünkü mədam yalnız onun böyük günah olma məqamıdır. Mədam böyük günahın e, qədəri inkar etməyin böyük günah olma olmasını bəyan etməmə məqamıdır. Ona görə, yəni qədərin hansı mərtəbələri var? Və hər mərtəbənin dəlilləri nədir? Və fəaliyyətin məsələlərinə girməyə toxunmamaq. Həmçinin qədəri bir çox, yəni insanlara şüpheli şübhə gətirə bilən, yani infana etməyə şübhələndirir, yerlərin topunmadır. Baxın, bəzi dəlillər təsdiq edilmişdir. Çünki məcəlləm yalnız onun böyük günah olduğunu bəyan etmə məqamıdır. Lakin kim istəsə bu mövzunu, yəni, geniş öyrənmək bu haqqı, yəni öncədən danışdığım qədər haqqında kitablar sayısız, hesabsızdır. E, 38-ci böyük sünah İmamı Zəhəb Allah buyurur Əl-müqtəsəmmi Əl-nəs məyyusir-runə Gizli saxlananları insanlara eşdirənlər Və bundan sonra buyurur Ola bilsin ki, onu dinləyən, yəni onu eşitən böyük günah sahibi deyildir. Yəni, böyük günah sahibidir, o kəs ki, onu eşitdirir. Həlki, onu eşidən kəs, ola bilsin ki, yəni tam istisna etmir, ola bilsin ki, böyük günah sahibi deyildir. E, təbii ki, gizlini, yani, gizli saxlanması vacib olan şeyi eşitdirən kəs, yəni onu danışan kəs, Beyt-i As-Sâvîri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Mən iktəma ilə hadisin, hadisə qəumim Eştirilməsini, onların eşitdirilməsini ikrah etdiyi xoşlarına gəlmədi bir şeyi danışarsa, insanlara eşitdirərsə, diyamət günü onun e, kim ona qulaq atarsa, diyamət onun qulaqlarına e, ənəksüzlər. O men səvvaraq, surətən, əzəbə və kim bir surət, yəni şəkil çəkərsə ona əzab verilər və kuffilə ən yuftaxafihə ərruh və ona həvalə olunar ki, həmin çəkdiyi şəkilə, həmin surətə ruh versin, lakin ə, və leysə binəkdir və o bunu bacarmaz, ona ruh üfrə bilmək və bu cür ona əzab verilər, hədsi İmam Buxari sahih kitabında davaya gitmişdir. Əl-ən rəssasın Əli Mə məzərd Yəni Əmin onun qulağına Yəni cəhənnəmdə Onun qulağına süzüləcək bu Rəsasın məzərdir Yəni Məzərdən Qoğuşun Əli yüksəni yəni Ərimiş qurğuşundur. Lakin o, əsas bir ə, kəlmə var. Unutdum, Azərbaycanı. Qurğuşundan əridilib-dökülür və təbii ki, o, bərkəndi bir hal alır. Ə, hal alır. Yəni, bu da ona verilmiş əzabın növbüdür. İnşallah, ə, bundan sonra həftənin birinci günlərdə Məğriq Nabaqdan sonra dəstəri bastayacaq. O qədər subuhu nəfəlləri həmi yaşayır nə?